Пригода Сьома. Георгій Васильович і Миколай Чудотворець. Після того, як ми одержили від чарівниці артистки по парі чарівних окулярів, ми втратили спокій. Я ще якось тримався, а Ромка просто не знаходив собі місця від нетерплячки. Хлопець він був дуже гарячий. Раніше моя бабуся весь час щось губила. То окуляри, то ножиці, зітхав Ромка. А тепер нічогісінько. І моя окуляри перестала губити, зітхав і я. І якось Ромка сказав. Слухай, їжачку, а ходімо в міліцію. Тю, виречився я на нього. Що, здаватися? Ти щось накоїв? Нічого я не накоїв. Запропонуємо їм свої послуги. Будемо ловити злодіїв. От. Далися тобі в ті злодії, то у підвал ліз їх ловити, тепер у міліцію зібрався. Ненавиджу злодіїв, аж скриготнув зубами Ромка. На твоїх батьків ніхто не наїджає, а на моїх, я ж тобі казав. І тут надійшов час розказати трошки про наших батьків. Мої батьки – звичайні собі люди. Тато – інженер-конструктор на заводі. Мама викладає англійську мову у військовому училищі. А от ромчені батьки – бізнесмени. Тобто тато – бізнесмен, а мама – бізнесвумен. Так називає її Ромка. Правда, вони, бізнесмени, не дуже круті, а рядкуваті. В смятку по-російському. Це знову ж таки ромчені слова. Фірма їхня часто опиняється на грані, але потім знову оживає, і з рекетирами у них бувають проблеми. Ромка якось підслухав їхню розмову. Я б тих рекетирів. стиснув кулаки Ромка. Ти маєш когось конкретного на увазі? спитав я. Про конкретних тато нічого не казав. Ну, а як же ти їх ловитимеш неконкретних? Тому я й хочу піти в міліцію, щоб вони мене зорієнтували. Я зрозумів, що Ромка будь що хоче випробувати свої чарівні окуляри, і його вже не зупинити. І я сказав. Ну, гаразд, ходімо в міліцію. Тільки я свої окуляри залишу вдома. Га. Боїшся, що в міліції їх відберуть? Нічого я не боюсь. Просто нащо одразу тягти дві пари. Може, й правда. не став сперечатися Ромка. Йому головне було свої випробувати. І ми пішли. Перед райвідділом на стендах висіли фотографії злочинців, яких шукала міліція. О. «Бачиш?» – вигукнув Ромка. «Можна навіть і не питати, а просто подивитися на них крізь чарівні окуляри і починати власний розшук». «Навіть не думай!» – сказав я. «Вони всі вже давно втекли за межі Києва, а то і України. Не будеш же ти виїздити за ними хто зна куди?» «Ну ти й фрукт!» – розсердився Ромка. «Замість того, щоб допомагати, тільки розхолоджуєш». До райвідділу Заходити Ромка не поспішав. «Ми ніколи не були в міліції, і, звичайно, у нас в животах було холоднувато». «Ну от, прийдемо ми в міліцію, і... і що ми скажемо?» «Хочемо допомогти вам шукати злодіїв, бо в нас є чарівні окуляри». «Безглуздя». «А нам скажуть, а покажіть, давайте їх сюди, і ми перевіримо. І все, гапнуться окуляри».